Bismillahi Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu Alhamdulillahil ladhi khalaqa al samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafadhu bi rabbihim ya'adun Sifa zote ni za Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na ardi Na hakafanya giza na muangaza Tena bade ya haya waliokufuru, kufuru wanawafanya wengine sawa na mula wao mlezi Waladhi khalakakum minatinin Thumma kada ajala Wa ajalum musamman عندahu Thumma antum tamtaroon Yeyendiye alia kuumbeni kwa udongo <olarak> ishi la kiko ajali na muda maalum hukoku yake tena baada ya haya nyinyi mnatia shaka wa huwa allah fi samawati wa ardi ya sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksun na yendiye mwezi mungu mbinguni na ardhi anajua ya ndani yetu na nje na anajua نَاهِيَ يَا شُعْمَا وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ نَاهِي وَفِكِي حَتَّى إِشَارَةٍ وَاحِدَةٍ كَتِكَ إِشَارَةَ مَوْلَاهُ مَلِيزِ إِلَى وَاوُ هُوَ وَنْيَ كُوِپَانْيُونْغُو تَقَدَ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ Wa meikanusha haki ilipuajia Basi zitawajia khabari za yale waliokua kia kejeli Alam yarawu kam ahlakna min kablihim Min karni makennahum fi lardi ma lam numakilakum Wa arusalna ssamaha alayhim midararawum Najalna l-anharo tajiri min tahtihim Saahlakna Ta humbi thunubim Wa ansha na miya baadihim karunan akharin Je, yeah, awaoni viza zibi ngapi tulivuviangamiza kabla yao Tuliwaweka katika nchi tusivyo kueke ni nyingi Tukuapelekea mvuwa nyingi na tukaifanya mito inapita chini yao Mwishoe, tukawangamiza kwa madhambi yao, na tukahanzisha bada yao kizazi kingine. Walau nazalna alaika kitaban fi kirtasin fana masuhu bi'aidim lakala lathina kafaru in hatha illa sihrum mubiin. Nalau tungeli kuteremshia kitabu chakaratasi wakikigusa kwa mikono yao, Wangeli sema walio kufuru. Haya si chochote ila ni uchawi dhahiru. Wakalu lawla unzina alaihi malak. Walau anzalna malakan lakudia l-amru. Thumma la, thum la yundharuni. Nawahu sema mbona hakuteremshi wa malaika. Na kama tungeli teremshi malaika. Basi bila ya shaka ingesha hukumi wa ambri tana hapo wasingeli pia mahula walau ja'alnahum malakan la ja'alnahum rajulan wa la ma yalbasun na kama tungelimfanya malaika bila shaka tungelimfanya kama binadamu na tungeliwatilia matatizo yale wanayatatiza wao wa laqanis tuhziya bi min qablik تحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون الحقيقه متومه والي قبله yako walfanywa kejeli lakini walio wafanyia kejeli wakaja kuzunguku na yale yale walikuwa wao wanayafanyia kejeli Allahu akbar Allahu akbar la Surat Al-An'am. Imeterim ke Makkah. Surah ini di ya Makkah isipukua ayat-hiz. Ishirini, ishirina tatu. Tisina maja, tisina tatu. Mie maja nak kuminanne, mie maja nak aruben maja, mie maja nak na ayazake nie mie maja nak Surat Al-Hijr. Na sura hii tukufu imekusanya maana zilizowe kwa mbali mbali kamefuatavyo Kwanza imewazindua watu wa uzingatie ulimwengu unalili zilio mondani yake Zenyikuunisha ubora wali ya uumba, Na utukufu wake na umoja waki wapeke Na kuwa yeye hashirikiani na yeyote La katika kuumba, wala katika kuabodiwa, wala katika thati yake Pili na imekusanya visa vya baadhi ya manabii Na ikaanza kwa kisa cha Ibrahima alayhi salamu kwa kubainisha kuwa lechukua maane ya ibade na tawhidi kwa kuchungua ulimwengu na kufuatia ya liyo yake. Na ye alianza kwa kupeleleza nyota, kisha mwezi, kisha juwa na akamalizia kwa kufuwa ya ibada ya mwenyezi mungu peke yake. Tatu na ikapelekea macho ya angalie ajiabu za umbaji na vipi mambo yanavyokuwa. Ikabainisha vipi kilicho kihai kinyevu kinatokana na kisichokuwa na uhai kikavu Na vipi mbegu inavyopasuka na ukachipuwa mmea Nne na sura hii imezitaja sifa za wapinzani Na vipi wanavyoshikilia ndoto zao zinazo na haki na zinazowapotosha. apotosha Tano na ndani ya sura hii umebainisho uhalali wavyakula alivyohalalisha mwenyezi mungu mtukufu Na upotovu wa washirikina walivyojaharimishia wenyewe bila kutegemia lalili yoyote. Na vipi wanavyo mnasibishia kuharamisha huko mwenyezi mungu alitakasika. Na ndani yake yamebainishwa mebainishwa mambu haya ambayo ndio muhtasari wa islamu na utabia njema za kusifika. Mambu yenyewe ni kuharimisha ushirikina uzinzi, kuwa mtu, kulamalia ya yatima, wajibu wakutimiza vipimo na mizani. Kutimiza wa alilifu, kutekeleza ahadi, kuwatendea wema wazazi, na kukataza kuwazika watoto wakike na wahai. Kuhimidiwa, yani kusifiwa na kutajo kowema, ni kwa mwenyezi mungu waliyezi mbingu na ardi, na akaumba kwa kudra yake, giza na muangaza, kwa manufaa ya wajawake, na kuambatana na hikma yake. Tena pamoja na naema zote hizi nzuri, hawa makafiri,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 Navyo vyo ni wanyama, mimea, na visio na uhai, na milima, na mabunde, na rutuba, na ukame, na viliomu chini ya ardhi, maadeni magumu, na yanotiririka, na bahari, na viliomu ndaniyake, kama lulu, na hai, vyote hivyo vinaonyesha umoja wa mwenye kumba. Na giza la kila namna, kama giza la jabali, na bahari, na mapango, Na ukungu uliofunga moja kwa moja hata mtu akiutuwa mkono wake anakaribia kuwasiwone. Pia vyote hivyo vinaonyesha unyuzi usiukua na mfano. Wakuanzisha kuumba wa mwenyezi mungu waleviumba. Halikathalika nuru na sababu zake mbalimbali mbali, Kama nuru ya nyua na muangaza wa muwezi na muangaza wa nyota.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 Wala washirikina hawaletewi ishara ya yote katika ishara za mumbaji wao zinazo shuhudia umoja wake na ukweli wa mitume wake ila wao huikata na kuibeza ishara hiyo wala hawai zingati wala hawai tima anani. Wao wame kanusha Kurani ilipuajia na ilhali hiyo ni haki isio changanyika na upotovu. Basi ya tawapata matesu ya duniani na athabu ya akhera kama iliveleza Kurani. Na hapo utawabainikia ukweli wa onyo lake walilokuwa wakilifanya maskhara. Hivyo wawo hawajui kuwa kabla yao tuliwa umati kwa umati. Tuliwapa sababu za nguvu na kuselelea katika nchi tusithopata kukupeni njini, enji makafiri. Na tuliwa kunjulia rizki na starehe. Tukawaterimshi ya mvua nyingi iliwa anufaisha katika maisha yao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 basi pia wangelisema kwa chukitu, hichi tunachukigusa si chochote ila ni uchawitu. Tena wanasema, tunataka mwenyezi mungu amteremshiye malaika huyo anaidae ya utume amsalikishe. Na lau kuwa sisi, tungeliwa itikia hilo ombilao, tukampeleka malaika kama walivyotua shauri, kisha wakafanya inda yao, wasimuamini, basi ambria kuangamiza ingesha pitishwa. Tena hao, Wasingepewa muhula hata chembe Na lau kuwa tungejialia huyo wakumunga mkono mtume ni malaika kama watakavyo hao Basi tunge limfanya katika sura ya mwana adamu ili wapate kumona na kufahamia nanai Kwa ni wao hawawezi kumona malaika katika sura yake asili Tena mambo yangeli watatiza na kuadanganyikia kwa kupelekewa kwa sura mwana adamu Na tunge liwatia katika makosa yale yale yaliowazonga. Kauli hii inashiri maana ambayo wenye ilmu ya kisasa wanaichaja. Wenye ilimu za mambu ya kiroho wanasema kuwa roho zina mwili hafifu, muembamba na mwepesi, mfano wa ngamba. Nazo hazidhihiri wala hazionekani na hayumkiniki kuonekana roho ila zikivahu wa mwili na malaika hawana kiwiliwili. Katika viumbe vyote vya kiroho malaika ndiyo hafifu gabisa kushinda vyote. Na hayumkini kuonekana ila kwa sura ya mwili. Na huu mwili ndio unakuwa kama mwanadamu. Ewe nabi, makafiri waliwafanyia maskara mengi mtume wako kabla yako. Adhabu walioaonya nayo mtume wao ili wazunguka hao wafanye washara. Na kwanza hayo ndio waliokuwa wakiwa kejeli.